Розділ п'ятий. Роханці тримають слово. Лежачи на траві, загорнутий у ковдру, Мері нічого не бачив, але чув у задушливому повітрі над собою тихий шепіт дерев. Увісні Мері почув гуркіт барабанів. Він прокинувся, підвів голову. Барабани і наяву слабко дудніли в передгір'ях то далі, то ближче. «Чи вартові чують це?» – подумав Мері. Пахло конями. Чутно було, як вони переступають копитами і риють м'яку хвойну підстилку. Табір розташувався в сосновому лісі, біля підніжжя гори Еленах. Її хребет здіймався над лісом Дрогдану. Що тягся уздовж тракту до східного Анорієну? Мері дуже втомився, але заснути ніяк не міг Чотири дні він трясся на коні, морок густішав і гнітив його дедалі сильніше. Гобіт уже шкодував, що напросився в похід, коли все, в тому числі і бажання ярла, схиляло його залишитися в едоросі. Чи відомо Теодену, що Гобіт не послухався його поради? Сердиться він, чи нічого не знає? В ескадроні Ельфохольма дотримувалися мовчазної домовленості. Гобіта не бачили, не чули, не помічали, мов торбу, приторочену до сідла Арнхельма. Втішати мері було нікому. Юний воїн виявився неговірким, Гобід почував себе маленьким, самотнім і нікому не потрібним. А в повітрі збиралася тривога, і в лісах таїлися усілякі лиха. До прикордоння залишався лише один нічний перехід. Вперед вислали розвідників. Одні не повернулися. Інші не досягли стіни Рамас Ерхору, що огороджує приміській свободи Мінастіріту. За три милі на захід від Амондіну стоїть велика ворожа армія. Посилені роз'їзди прочісують дорогу небезпечно близько від табору роханців, а по околишніх горах і долинах не орки. Ярл і до допізна тримали раду. Меріну джував. Ні з ким було відвести душу, а бідолах Апін замкнений у великому кам'яному місці. Такий же самотній і розгублений. Ех, якби став він Мері вищий на зріст, Скочив би на баскового коня, Заграв у ріг і помчав виручати друга. Мері виліз з-під попони і сів. Звук барабанів помітно наблизився. Серед дерев почулися приглушені голоси І заблимав напівприкритий чимось ліхтар. Сусіди Мері стали на помацки підійматися в темряві. Хтось високий спіткнувся об ноги гобіта і вилаявся, поминаючи корені сосом, через які ненароком і шить зламаєш. Мері впізнав ельф Холма. «Я не корінь і не мішок», – сказав Мері. «Просто нещасний гобіт, весь у синцях. Маю право замість відшкодування збитку зажадати свіжих новин». Що відбувається? У цій чортовій сутіні нічого добре не довідаєшся. Відгукнувся Ельфохолм. Наказано бути на поготові. Що, ворог уже близько? Перелякався Мері. Що це там бубинить? Я думав, мені здалося. Крім мене, ніхто начебто і не чує. Ворог на тракті, а не в лісі. Заспокоїв його Ельфхолм. Це барабани лісовиків. Вони так передають новини. Колись це плем'я було численним, а тепер дуже порідшало. Дроадан – їхній давній притулок. Вони користуються отруєними стрілами, а мисливці вони, як кажуть, незрівняні. Дякувати долі вони не воюють ні проти Гондору, ні проти нас. Найлютіші їхні вороги – орки. Навала пітьми стривожила лісовиків. Вони бояться повторення чорних років. Тому вони й запропонували нам свої послуги. Саме зараз їхній вождь прийшов до ярла. Онде, бачиш, йдуть з ліхтарями. Ось тобі всі новини. Більше сам нічого не знаю. Збирайся поки що, пане, мій гобіт. Та й я теж справою займуся. Ельфхольм розтанув у темряві. Згадка про отруєні стріли і диких лісовиків не дуже підбадьорила Мері. Він і без того місця собі не знаходив. А тепер взагалі стало нестерпно сидіти без діла і чекати. Чекати! Мері нестерпів, піднявся і тихенько рушив слідом за вогником ліхтаря. Вогник вивів Мері стежкою до галявини, де стояв похідний намет ярла. З гілки старої краслатої липи звисав світильник, накритий плащем. У колі тьмяного світла сиділи Теоден і Еомар, а перед ними навпочіпки дивна людина, кремезна, волохата, начебто замщі, із шорсткою бородою аж по самі очі. Ноги короткі, руки жилаві, замість звичайного одягу, спідниця з трави. Мері пригадалися оковиті з Дунхарану. Чи не його предків зображували різбері минущини? Мері намагався підібратися ближче. Розмова тільки починалася. Лісовик відповідав Теодину. Говорив він з гортанним придихом, але загальною мовою. Тільки зрідка, вставляючи якісь свої незрозумілі слова. «Ні, батьку вершників, ми не воюємо». Ми полюємо. Ми стріляємо тільки в горганів, в орків. Ми ненавидимо орків. Ви теж ненавидите орків. Ми готові допомогти. Діти лісу мають зіркі очі, чуткі вуха. Вони знають всі стежки. Діти лісу вже жили тут, до того, як припливи великі кораблі. Допомога нам знадобиться, сказав Елмер. Що ви зможете зробити? Діти лісу вміють переносити звістки. Ми підіймаємось на вершини і бачимо далеко. Кам'яне місто оточене. Вогонь палав довкола нього, а тепер також усередині. Якщо ви прагнете туди, треба поспішати. Але горгуни і люди звідтиля. він махнув короткопалою рукою на схід, захопили шлях. Їх багато, дуже багато, більше, ніж вас. Звідки ти можеш знати? здивувався Емер. Ні пласка обличчя вождя, ні його темні очі не змінили виразу, але в голосі пролунала образа. Діти лісу, дикі люди, вільні люди, але не діти. Я їхній вождь, Ган Буриган. І я вмію рахувати різні речі зірки в небі, листя на деревах і людей у темряві. Вас десять і 5 разів по 20 двадцяток, а тих набагато більше. Велика битва. Хто переможе? А навколо Кам'яного міста також зібралося багато війська. Він говорить мудро і розумно, мовив Теодин. Нам доповіли, що супротивник. Риє рови, і робить засідки в поперек тракту. Ми не зможемо напасти зненацька і пробитися чвалом. Дайте Ган-Буригану закінчити, мовив лісовик. Він знає багато доріг. Він може провести шляхом, де немає вовчих ям, де не ходять горгуни, а тільки діти лісу і звірі. Коли люди з кам'яних міст були набагато сильніші, вони будували шляхи, Багато шляхів. Вони розрізали скелі, як мисливець білує здобич. Діти лісу навіть думали, що вони харчуються каменями. Люди їздили через Друадам до Римону на великих вазах. Тепер уже не їздять. Шлях усі забули, а діти лісу пам'ятають. Він веде через гору і під горою, у траві та під деревами, за Римом, і вниз до Діну, а потім знову звертає на шлях вершників. Діти лісу покажуть вам цей шлях. Ви поб'єте горгунів, розженете пітьму світлими мечами, і діти лісу знову зможуть спати спокійно у своєму лісі. Теоден коротко переговорив з Еомером роханською мовою і звернувся до Ган-Буригана. Ми приймаємо твою пропозицію. Зрозуміло. Ми залишаємо в нашому тилу великі сили ворога. Але це зараз не так важливо якщо місто захоплять, нам все одно не буде вороття, а якщо ми переможемо, банди орків опинються в пасті. Допоможи нам, ган буригане, і я обіцяю тобі щедру нагороду і дружбу рохану на вічні часи. Мертві не можуть дружити з живими та обдаровувати їх. Відповів лісовик. Але якщо залишишся живий, якщо розвіється пітьма, подаруй нам спокій, не дозволяй нікому полювати на дітей лісу, як на звіра. Ган Буреган не обмане він сам піде з батьком вершників, і якщо не зуміє вивезти вас, можете його убити. Домовилися, відповів Теодин. «Скільки часу потребує обхід?» – запитав Елмер. «Якщо ти поведеш, доведеться їхати кроком. Та й шлях, мабуть, вузький». «Діти лісу ходять швидко, а дорога в долині кам'яних возів досить широка. Чотирьом їхати вряд», – відповів Ган, вказуючи на південь. «Тільки на початку і в кінці дуже вузько. Діти лісу, якщо виходять звідси на світанку, о півдні вже в діні. Виходить, наші передові дійдуть приблизно за сім годин, підрахував Елмер. На збір усіх частин виділимо ще три. Врахуємо і непередбачені затримки. Колона сильно розтягнеться. Чималу часу піде на шикування перед боєм, вже на рівнині. Визначити б час. Яким це побитом? Знизав плечі Матеодон. Адже зараз ніч триває цілу добу. Зараз темно, однак ніч минула, – втрутився Гам. Схід сонця ми чуємо навіть крізь хмари. Зараз воно вже над східними горами. Там, на горі, починається день. Тоді виступаємо негайно, – сказав Елмар. Хоч мало ймовірно, навіть при такому поспіху встигнути сьогодні ж. Мері не став слухати далі. Повернувся крадькома до себе і приготувався до походу. Останній привал скінчився. Мері розумів, що мало хто зможе уціліти в бою. Але думки про піна та палаюче місто відігнали страх. Обхід виконали без будь-яких несподіванок. Супротивник, як і раніше, вартував на дорозі, а в ліс не заходив. Для надійності Лісовики розставили уздовж стежки досвідчених мисливців, щоб жоден шпигун не помітив руху роханців. Чим ближче до обложеного міста, тим густішою ставала пітьма. Вершники і коні здавалися примарами. Кожен ескадрон супроводжував окремий провідник. Ган-Буриган йшов поруч з Ярлом. Спершу рухалися повільніше, ніж очікували. Боконий довелося вести за вуздечку під низькою стелею непролазної хащі і потім, коли спускалися в укриту лісом долину кам'яних возів. Уже після полудня передовий загін вступив у сірі зарості на сідловині за Амолдіном, останнім східним пасьмом гір, що тягнеться від Нардолу на заході. Покинутий шлях до головного проїздного тракту з області Анорієн на Мінастіріт ховався в хащах. Багато поколін змінилося з тих часів, як шлях цей забули. Він заріс. На ньому з'явилися ями і вирви. Листя всіх минулих листопадів покрили його товстим килимом. Однак саме густота лісу давала роханцям Останній шанс потай наблизитися до ворога. Далі потрібно було йти по прибережній рівнині Андуїни, а зі сходу і з півдня нагромаджувалася одна на одну голі скелі, поступово складаючись у могутнє тіло Міндуїни. Ярл зупинився, очікуючи, доки підтягнуться інші, і викликав до себе ватажків. Еммер запропонував вислати розвідку, але Ган-Буриган, похитавши головою, запречив – не відсилай своїх вершників. Мої люди вже наглянули усе, що можна було побачити у цій темряві. Вони незабаром прийдуть сюди і все розкажуть. Воєначальники зібралися навколо ярла. І тоді з кущів вирнуло кілька істот, на перший погляд достеменно схожих на Ганна. Вони пошепки доповіли щось своєму вождю на дивовижній дзвінкій мові. Ган переклав. Мої діти кажуть. Перш за все, будьте обережні. Менше годину ходу звідси за Діном знаходиться ще одне велике військо. Але між нами і новими стінами кам'яного міста нікого немає. Горгуни дуже зайняті, руйнуючи стіну. Їм допомагають підземні блискавки і чорне залізо. Вони не озираються, нічого не бояться. Вони думають, що їхні одноплемінники добре стережуть усі шляхи. Старий вождь завершив свою промову дивним булькотінням. Так він сміявся. «Чудово!» – посміхнувся Елмер. «Підлі вигадки ворога обернуться проти нього. Він наслав пітьму». Ми прикрилися нею. Орки руйнують стіну Пеленору. Тепер вона не затримає нас. Якщо зуміємо, до неї дістатися. Ще раз дякую тобі, Ган Буригане, славний вождь, сказав Телдин. Спасибі за провідників, за добрі звістки. Бейте горулунів, відповів Ган. Убивайте орків. Нічим інше ви не втішите дітей лісу. Проженіть лихо. Для того ми і прийшли сюди. Чи пощастить нам, покаже завтрашній день? Ган Буриган низько схилився, торкнувшись чолом землі і вже збирався відійти, але раптом підняв голову, як олень, сполоханий на пасовиську. Очі його радісно блиснули. Вітер перемінився! гукнув він і в одну мить зник разом зі своїми родичами. Ніхто з роханців більше ніколи не зустрічався з ними. Незабаром далеко на сході знову забили барабани. Але ніхто не відчув у цьому звуку погрози. Діти лісу замщили на перший погляд дикуни, зраджувати не вміли. «Звідси нам провідників вже не потрібні», сказав Ельфон. Сказав Елфхольм. У мирні роки наші не раз їздили до Мунтборгу. І я сам бував там. Від повороту на південь до довгої стіни ще сім ліг. На узбіччях там соковиті луги. Гондорські гінці на цьому відрізку звичайно летять щодуху. І ми зможемо, не підіймаючи шуму, пустити коней в кар'єр. «Головне не прогавити засідку», додав Еомер, «і не виснажити сили». Мені здається, тут варто відпочити, а рушити далі вночі, з таким розрахунком, щоб вступити в бій з першим світлом дня, чи за знаком Ярла, якщо світла не буде. Ярл погодився. Рада закінчилася, старшина розійшлася. Але Ельфхольм незабаром повернувся. «Я посилав розвідку на узлісся», – доповів він. «Вони щойно повернулися». Знайшли двох коней з їстями. Мертвих. «Вбиті?» – запитав Елмер. «Хто?» «Гондорські гінці. Один з них, мабуть, Ергон. У руці він тримав червону стрілу. Точніше не скажу. Голови відрубані. Зважаючи на обставини, вони, мабуть, наштовхнулися на ворогів уже біля обвідної стіни» і повернули назад на захід. Якщо вони змінювали коней, як звичайно, це повинно було відбутися позавчора ввечері. Припустити, що вони повернулися до міста і виїхали знову, неможливо. Виходить, Денеторе не сповіщено, мовив Теоден. А як би підкрепила його дух, надія на допомогу? «Дає подвійно той, хто дає вчасно», – сказав Елмер. Але говорять також краще пізно, ніж ніколи. Хто знає, чи не виправдається і цього разу старе прислів'я. Роханці безшумно мчали зарослою травою узбічям тракту. Оминаючи миндловим, дорога повертала на південь. Прямо попереду червона заграва висвітлювала чорні стрімчаки величезної гори. Рамас Ехор наближався. Світанок ще не настав. Ярл їхав попереду, оточений своєю дружиною. За ним йшов ескадрон Ельфхольма. Юний Арнхельм, скориставшись Темряви, непомітно приєднався до ар'єргарду дружини. «Навіщо?» – думав Мері, міцно чіпляючись за свідло Арнхельма. Раптом Ярл наказав зупинитися. Повернулися розвідники майже з-під самої стіни Пелемору. Здалеку видно великі пожежі, доповів один, місто у вогні. Поля навколо кишать військами. Схоже, що всі сили кинуті на облогу. На рама ехорі солдатів зовсім небагато. Та й ті зайняті руйнуванням. І ні на що інше не відволікаються. Пригадай володарю прощальні слова лісового вождя. Мовив другий. У мирний час я живу на відкритому плоскогір'ї. Мене звуть Витфар. І я вмію впізнавати вітри. Вітер справді перемінився. Тепер він несе з півдня дух моря. Слабкий, але безсумнівний. Ранок принесе зміни. На полях Пеленору ми зустрінемо світанок. Якщо це правда, будь благословений до кінця днів твоїх, Витфаре. Відповів Ярл. Звернувшись до дружинників, він промовив так голосно, щоб почув і в ескадронах. «Настав наш час, діти Ерва! Перед вами ворог! За вами, рідні оселі! Пам'ятайте! Хоч боротися ви будете не на своїй землі, слава заслужена в битві буде з вами назавжди. Предки наші присягалися, нам личить виконати присягу». Друзі наші зазнали лиха. Вперед! Вірні сини своєї землі і ярла. Роханці дружно вдарили списами общити. "Елмере, сину мій, вже звичайним голосом додав Теоден. Ти поведеш перший ескадрон під моїм прапором і вдариш посередині. Ельфхольм відразу ж за стіною поведе своїх на праве крило. Гримбольд наліве. Інші нехай виступають за трьома першими, кому як зручніше. Атакуйте всюди, де скупчується ворог. Подробиці вирішимо, коли одержимо точніші відомості. Вперед, діти мої, не піддавайтеся пітьмі. Дружина пустила коней з місця в кар'єр. Мері, тримаючись за луку сідла за спиною Арнхельма, поспішив добути меч з піхов, зіркотою. Визнав він у цей час правоту Теодена. «Що може гобіт? Тільки й то, що заважаю вершнику!» – стугою думав Мері. «Хоч би не впасти під копита!» Одна ліга відокремлювала їх тепер від зруйнованої стіни. Вони досягли її швидко. Занадто швидко, на думку Мері. Нестямно заволали орки. Там і тут зав'язалися сутички. Але незабаром усе скінчилося. Орки, захоплені зненацька за улюбленою справою, були перебиті блискавично. Біля руїн північної брами Ярл ненадовго затримався. Перший ескадрон підтягся до нього. Арнхельм не відступав від Ярла ні на крок, хоча загін Ельфхольма завернув праворуч. Гримбольд повів своїх людей через широкий пролом трохи на схід. Мері обережно виглядав через плече Антхейма. Далеко, миль за десять, на півнеба розгорілася пожежа. А на рівнині палали вогняні заслони, вигнуті півмісяцем. До найближчого залишалося менше ліги. Ні натяку на ранкове світло, ні подову вітру. Зберігаючи мовчання, роханці рухалися по гондорській землі, не поспішаючи. Але невпинно, як хвиля припливу. Думки і волю чорного вождя займала облога Міна Стіріту. Він навіть не передчував наближення сили, здатної перекреслити його чудові плани. Теоден прямував на схід, огинаючи вогняні вали. Ніхто не зустрічався їм, і яр не поспішав починати атаку. Коли він велів зупинитися, місто вже було близько. В повітрі клубочилися хмари попелу, пахло згарищем і смертю. Коні непокоїлися. Але Ярл незрушно сидів на сміжногривому, споглядаючи предсмертні корчі Мінастіріту. Здавалося, страх або старість раптово вразили його і от-от зігнуть. Серце Мері стукало повільно і глухо. Вони спізнилися. Пізно, це гірше, ніж ніколи. Зараз те один схилить це в голову, заплаче і поверне назад. Шукати в горах безпечного прихистку. Але тут усе перемінилося. Свіжий вітер дихнув в обличчя Мері. Пітьма поріділа. Далеко на півдні стало видно, як клубочаться сірі хмари, а за ними народжувався ранок. Тієї ж миті біла блискавка розколола ніч від землі до неба. Враз місто сліпуче засяяло первозданним білим сяйвом. Гостро блиснула біла вежа. Потім пітьма зімкнулася. І над пегенором прокотився могутній грім. Ярл Теоден розправив плечі. Ні сліду старечої немочі, син Тенгіла, піднявся в стременах і голосом дзвінким і молодим, якого давно не чули роханці, крикнув: "Вставай, дружина Теодона. Розпочнемо бенкет мечів. Вогнем зігрійтесь, кров'ю вмийтесь. Усіх обійде чаша битви. Спис не один впаде з рук, і щит розколиться на двоє. Замість світання ніч запалає крицею і кров'ю. В гондорі все до бенкету готово, вбій же відважний. скуштуймо слави. Теоден вихопив з рук збройносця Гутлафа Великий Ріг і засурмив з такою силою, що Ріг тріснув і розпався. Ескадронні ріжки підхопили заклик. Бойова пісня розляглася над темними полями, і луна відгукнулася їй у горах. Вперед! Вперед! «Нас Гондор жде!» Ярл крикнув щось сніжногривому, і той полетів стрілою. За ним трипетів у міцній руці Гутлафа прапор з білим конем на зеленому полі. Слідом помчала і дружина, але нас догнати Ярла не могла. Еомар дав шпори коню, білий султан на його шоломі бився на вітрі, і весь загін у громі підків котився, Мов штормова хвиля до прибережних скелів. Але ярла нас догнати не могли. Чи то чари підбадьорили Теодена, Чи то кров пращурів, він летів, Подібний до героя Роме в битві Валар, У ті далекі часи, коли світ ще був молодий. Золотий щит відбивав перші промені сонця, Трава загорялася свіжою зелені під ногами баского коня. Буранок вступив у свої права, свіжий вітер віяв з моря, п'ятьма розсіювалася. Стогін пройшов по воїнству Мордору. Найманці Саурона розбігалися і гинули під копитами розпашілих коней. Роханці рубали ворога і співали. Радість чесної битви переповняла їхні серця. Різний наспів, підхоплений вітром, долетів до захисників обложеного міста.